او ناشیر اولی دی دغه خزانه د حفاظت لپاره چې سور اخلاص کې کومه خزانه د مسلمان زړه تراله نو الله دا دوه سورته نو وای چې دا د نسو خراب ان کی دا د حفاظت لپاره نازل شوی دا. ايواز دغه خزانه د پارانه د انسان د ټولو حفاظتونو د پاران کدی د سن یریږي دنیا کې او خطرې دا سورته کله چا د سحر نه د جادو نه د چا د سترګو نه د چا د چوغلې نه د د حسد نه سمره چې دا ګوري چې د مسلمان په غزه وخت دی دیوبل نه نه لاوی د ټول علاج د دو سورته نه دی خو چويې او خاص کر پاغه وخت کې ګور مونږه عمل ته ګورو نبی لسلام چې باه ماسوتن سم لاسته په خپل نزا حضرتي سورته نو بیاوي سورته اخلاص سورته فلق سورته الناس او بیاوي 50 صفو کو او چې بدن کې به کوم ځای صلی الله سره سیدنو پاغي وې راخ کوو او زده واخ به وایو دا حضرتي سورته نو بوایو او په معنا به هم پوي ګوراسې الفاظ نه چې دې په معنا نه پويږي اسو یې چې كله والله واحد الله سوما انور مطلب لني خبرو نزا حفظه نه کوي کنا مانا وېدا سره کلامون چې څنګه وایي دا سه بځهن تفه مانا راولې کنا نبياتو ګوره کتاب بچکی د هر مصیبت او مشکل نه کنا دې ته موعاویزتې نوې بسم الله الرحمن الرحیم قوا یا پنا واړم بیرب الفلق فغزات سرن چې شلون کې دې سبارخه جون کې دی تیارو لری شو په سبا دغه چې هر یو شی چې لاوی ګټه نه وا نو الله پکې مونږ ته فائدې راويستان مونږ ته به فائدې نو الله پکې فائدې راويستان اسمان کې ګټه نه وا باران نه کو نو الله یفطقنا هما کولا میکو باران کې اوس کنه ځمګه کې فائده نه وا دغه څه غوند منډ پرته نو الله یفطقنا او ما کولا میکړه وس به با باغونو می وس به فصلونو می وس به الفلق ذکنا ها فلق الحبه والنوى بالشطئ مداری کوئی او تفسیر مظہری چله دانو کلاو, کلاو کلا نو تیغتی نراو وته بوټه اډوکه کلاو کانو تیغتی نراو الفلق الله ورز کلاو نو باران تی نراو الله رحیمنا کلاوکل نو اولاد تنراوت الفلق دا ټول کارونه وکي من شر ما خلق پناغ واړو ز شر داغه نه چې پیدا کړی دي هر شي کې خپل مناسب شرشتا کم دا دا شر شتا چې کوم د شر مخلوقات دي بغیر د ملائکونو بغیر د انبیانو نه چې هغه کې شر نشته دي او د شر دا غې شپینا کله چې دا په خشی غασق شپه ته وی کله چې دا په خشی ندی کوم شیات وینې ډېر زیات زوري قسمه قسم نور څه پکې نه شيات وینې من الجنه والناس نو پیال لا د شر نه پناه واړو ځکه چې وسنن دا غې باد شیاي شو دروازه خو زمونږه ازه شوی باد شیات وینې ده نو یالله چې د غې ضرر او د نقصان نه و بدن ته میں امن کې مال ته میں امن کې اولاد ته میں امن کې عزت ته میں امن کې یا الله پر دی مو ساتي تیار کې خراب بلایګا او دا شر دا پکو وهونکو نه پغټو کې یو دا مطلب چې خلق راځي مشورې جرګې کوي مشورې کوي زما په حق کې نو الله مادی عزیز جرګو دا مشورو دا ضرر نه او زما ته زمما کې او یاغ جادوگر او صاحران چه غی سحر دا سکی چه غوط ورکی اچوف غوط ورکی اچوف نبی علیہ السلام ویچ من آقدا و نفسا فقد اصحرا سحر کو نپیجنی ندا دی چه تار لے غوط ورکلا پوکی پیوکو نتخت تینا وی ای زماداد تاوید نئے پکارا زماداد دم نه پکارا امممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم <تصفح> دا نا پاسات کی رازی پا سحر کی رازی خواه نو چو فوقف نشتا پا اسلام کې دمشتا دی دا غو سرانشتا دی او بیا خواست کر دا خورات پشی کی خوبا بالکل منع شوی دا حدیث کی رازی پوکینه که کوبه دی کشربت دی کنور سالن دی کنور س مالگا دا کچینی دا کار سشی دی او پوکینه کوا او بیا د بندازل ناخلی نو سنت دا دی چې دا د پوکي د پار نه او هغه کلمات ته وي نو ټیک دا نبی صلی الله علیه و سلم خو کې پوکلي دي نو دغشت ده په ځن باندې په بل باندې خو کلمات چې اگر اغلی غوري درهیم ورہی ونځو ته اخذي دم نه دي چې باغي کې اکثر د کفر او شرک خبري او غیر الله ته به کی आवाज نه نه دا صورتو دي دی کنن حدیث کی رازی چې نبی علیہ السلام با مخ که پا حسن حسین دم اچو نو دا بے وی چاوزو با کلمات اللہ التامات من غضبی و شر عقابی و من حمزات الشیعاتوین و ان دا بے پا دی بے دم اچو کنن و جی دا صورتو نا نازل شو نو بے اغا پرے نا دا. دا دم دا پار و ځادې کنا تر قیامت ته پورې ده هر شي د دم د پاره داري کستا خطره خطر او ير کیګن دوايا وګورم غوايم چې په مطلبې پوئ کنا اصل الفاظ نه د شر دعوا پکو اوونکو نه پغوتو کی هغه وخت نازل شو چې نبی له سلام باندې يهودي لبيذ سهر کړو او نبی اسلام سلامته نه پریشانو یو میاش اب یا دا دایتون نا سورتون نازل شو جبریلی امین را آغی او اغوات آغا زیو خو اغا کوئی چاگی کہ اغا هغه موٹی اغا منگزی اغا اغا اختم کرا جمع کلیو خخ کلیو اغیر آویست تینا نبی علیہ السلام روغ موټ شو داده بشریت سر لازم سی زنی خوا کسو کوئی چی پنبی علیہ السلام سحر اثر نکو ندیم رو روی سوفیہ او تروان دخوا و يا بشریت بشريتنا وباسي ناخذ بشریت سره لازم سيزوندي موسلي اسلام ما نسيو يقيلو اله من سهر ان تصع او دا شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد شروع کیه اذا حسد یو سره وليوي زقا چې یو حسره حسد کوي فکی فروت ته قطاته لن د مخشوي نو داغه نقصانته ترسي زان تے رسی اگا با داغ اخپلی بنیتیں پوجباندی وجد بے خرابی گی کارون بے خرابی گی عقل بے کمزور صحت بے خرابی گی نتا تے نقصان نرسی ناغا وقت کمو آیا و جکل حسد شورو کنو بیاوائی چی اللہ مات اے مخشوہ اس مال پنارہ کی ددن بسم اللہ الرحمن